بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذلله ومن يضلل فلا هادية له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد عبده ورسوله وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد InsyaAllah kita pada malam hari ini melanjutkan daras kita yang telah kita sepakati dalam daras setelah maharif sampai isya' sebabkan dua kali dari kitab buta wahid punyanya al-imam al-bukhari rahimahullah ta'ala yang disarah oleh Syekh bin Bas dan sudah telah kita ketahui bersama bahwasanya sarah ini aslinya atau awalnya adalah di rekaman kaset kemudian dari murid-murid beliau upaya untuk menyebarkan sarah beliau serbenbas melalui Kitab Biar manfaatnya lebih menyebar kepada semua orang yang ingin mendapatkan ilmu yang telah disebarkan oleh Syekh bin Bas rahmatullah ta melalui taris-taris beliau. Sebagaimana dalam kitab yang telah kita selesaikan yaitu syarah nawakidul islam yang bernama Tuth 10 salam juga sama berupa kaset cuma sisi perbedaan antara sarah yang sekarang ini ada bersama kita dalam kitab tauhid dengan 10 salam sarah nawangul Islam perbedaannya di sana lebih lengkap karena ada referensinya sumbernya banyak dari beberapa Sumber dari ucapan beliau, penjelasan beliau, fathah beliau. Adapun ini cuma satu sumber saja berupa Dari satu tempat sampai selesai. Maka di sini bentuknya ringkas, sarahnya bentuknya ringkas, dan banyak kalimat-kalimat atau lafadz-lafadz yang ada dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun ayat ini bawakan oleh Imam Bukhari tidak dijelaskan oleh Sayyid Ibn Bas tapi poin yang terkait dengan hadis tersebut dan ayat juga yang terkait dengan permasalahannya itu yang disinggung dan selainnya dibiarkan dan nah, tentunya bagi seorang talib ingin kalau ingin mengetahui yang lebih luas dari kandungan hadis-hadis yang ada di kitab ini atau sebagian ayat dan yang lainnya Kembali kepada <tuh> Marazik yang lain Seperti dalam Atukul Bari Dan yang lainnya Dari sarah-sarah yang telah Beredar banyak dalam Sarahnya Syekh Al-Bukhari <tuh> Tapi insyaAllah kita lanjutkan Kita mulai dari bab yang pertama Qala Al-Imam bukhari Rahimahullah Ta'ala Bab Bapu maja'afi du'ain nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Ummatahu ila tauhidillah Tabaraka allahu Tabaraka wa ta'ala Dan hadis dalam bab ini Ada berapa ada? Berapa ini? Lima dan tadi yang telah dibaca oleh Akhuna Mus'ab Dua hadis Dan seolah yang ketiga dan keempat Kelima salahkan kita baca juga Al-Hadis beragam Saba'al Fasalah wa Wawahad Wasabi'in 700 Eh 7371 Hatta sana Bu'asimin hatta sana Zakariau ibn Ishaq an Yahya Abdullah ibn Asyifi ana bi Ma'badin ibn Abbas radallahu anhum anna Nabi sallallahu alaihi wa sallam ba'asama ila al-Yaman radis wa rakum alf wa salasa mi'a wasna wa sab'in haddatha Abdullah ibn Abi al Haddatsana al-Fadlu binu al-Ala, haddatsana Sama'ilu binu Umayyah, an Yahya bin beni Abdullah bin Sa'if, annahu sami'a ba'aba Ma'bad. Berarti kan di atas pakai an di sini pakai apa? Sama'. Maula bin Abbas suka di sini ada tambahan Maula bin Abbas. tentang jaba abu mabad samit tu nabu itu benar Abbas yaqulamma ba'asan nabi sallallahu alaihi wasallam muadza bin Jabal ila nahwi ahli al-Yaman qala lahu innaka taqdamu ala qawmin min al-kitab falyakun awwala mata tuhum ila ayyihidullah ta'ala fa idh arafu dhalik fakhbirhum anna Allah فرض عليهم خمس صلاوات في يومهم وليلتهم فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تأخذ من غنيهم فترد على فكيرهم فإذا أقروا بذلك فخد منهم وتوقع كرائم أموال الناس ini gimana? Tertikan enggak enaknya? Hmm? Gimana? Kalau disarahnya sarahnya enggak diterikan. Di sini enggak dijelaskan cuma disebutkan sebagian apa yang dikandung oleh globalnya hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bab ini semuanya. Hah? Tertikan. Baik. Fa bi ma ja'a fiddu'a in nabiy sallallahu alaihi wasallam ummatullahi tauhidillahi tabaraka wa ta'ala. Perhatikan di sini. Ma ja'a biddu'a in Kalimat doa. Ya kan? Mungkin kita kadang Atas bahkan kita mungkin kok kenapa kok doa bukan dakwah. Ya kan? Mana yang sama? Doa yang ini apa? Hmm? seruan di bab yakni yang membicarakan apa-apa yang datang dalam seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam umatnya kepada mengesakan Allah tabaraka wa taala Sangatnya di bahasa tu enggak enaknya. Sesama tanya ya. Dari benabas Abbas, lah anhumah. Bahwasanya Nabi saw mengutus semuaat ke Yaman dalam taliknya. Lihat perhatikan. Ada sini juga riwayat Imam Muslim. Dan ada yang kedua. Saya sama juga dari Abdullah bin Abbas, rotalah anhumah. Bosnya beliau berkata, ketika Rasulullah SAW mengutus muad bin Jabal, ialah Nahwi al-Yaman, iaitu yani, Nahimanya arah, iaitu yani, kepada al-Yaman penduduk Yaman. Berkata beliau salah sama kepada Abdullah bin Abbas Inna katakdamu Takdamu dari Kodimayakdamu Yang kau waya Abdullah Mendatangi Kaum dari Alul Kitab Semuanya engkau waya Muhammad Mendatangi Kaum dari Alul Kitab Faliakun. Maka supaya Pertama kali yang ada darimu dalam urusan dakwah yakni kau ajak kepada mengesakan Allah taala. Fa idh arafu dzalika bila mereka mengetahui tentang tauhid maka beritahulah kepada mereka fausnya Allah mewajibkan atas mereka khamsa salawat salat lima waktu. Fi yawmihim wa satu hari semalam di hari mereka dan malam mereka ya ini satu hari semalam. Maka beberapa mereka melakukan salat yang fardhu lima waktu tadi. Maka beritahu kepada mereka berita kepada mereka bahawa Allah mewajibkan atas mereka menunaikan zakat dari harta harta mereka diambil dari yang kaya di kalangan mereka dan disebarkan kepada Para orang-orang miskin dari kalangan mereka. Faidah akor maka bela mereka mengaku itu semuanya. Maka fakut minhu maka ambilah dari mereka, iaitu zakat. Watawakkoh dan waspadalah engkau wa'e muat dari harta-harta yang paling mulia yang dimiliki oleh manusia. Maksudnya iaitu, kalau mengambil zakat, harta yang per Tengah bukan memilih yang paling bagus. Kecuali kalau memang Pemilih Harta tadi rela dengan yang paling bagus yang diserahkan kepada pemungut Zakat. Aladzim berakam sabi al-fasal asami awas al-sawasabiin Muhammad al-munabesar antasana gundar. Kau lakop. Antasana subah an bi Husain an bi Hasin, -as -as, al As'af ibn Sulaim Sami'a al Aswad bin Hilal An Mu'adh ibn Jabal annahu qala Qala an Nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam ya Mu'adh Atadri ma haqullahi 'alal al ibad Kala Allah wa Rasuluhu a'lam Kala an ya'buduhu wa la yushriku bi say'ah Atadri ma haqquhum 'alaihi Kata Allah dan Rasul Alam. Kata Allah yaudzibahum. Hadis yang ketiga dari Muat bin Jabal. Bahasanya beliau berkata berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Muat, tahu engkau apa haknya Allah atas hambanya? Berkata muat Allah wra rasul alam Allah dan Rasul yang lebih tahu. Berkata Rasulullah haknya Allah atas hamba supaya mereka mengibadai Allah dan tidak menyekutukan tengahnya sedikitpun atau sesuatu apapun. Tahukah engkau apa haknya mereka atas Allah? Berkata muat Allah wra rasul alam Allah dan Rasul yang lebih tahu. Perkata Rasulullah: "Allahyarzi bahuum haknya hamba atas Allah tidaklah menyiksa mereka. Yaitu jika dipenuhi haknya Allah atas hamba maka Allah tidak menyiksa mereka." Hadis berkemalikah al-Basalami awar bawasabiin 7374 atasna Ismailu. Ad-Dsni Malikun anab ar-Rahman bin Abdillah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa' Anabihi anabi as-Sa'id al-Khudri anna rajulan sami'a rasulan yaqra'u qul wallahu ahad raddituha Fa lamas biha ja'a ila an sallallahu alaihi wasallam fa taqala law dhalik fa ka'anna rasula Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi bi yadihi la ta'dilu sulsulul Qur'an Hadis dari Abu Sa'id Al khudri Beliau menceritakan bahwasanya ada seorang mendengarkan orang lain membaca Qul mengulang-ulangnya yurdidtuha Maka tatkala Seorang tadi masuk kepada waktu pagi hari tentang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menyebutkan kepada beliau tentang apa yang dia dengar dari orang lain yang dia membaca kul dan diulang-ulangnya berkali-kali. Waka anna seorang tadi yang mengadu kepada Nabi punya anggapan bahwasanya orang yang didengar membaca Kulullah berulang-ulang tadi Yataqaluha Yang ini menganggap Sedikit bacaannya cuma kok itu-itu saja Cuma kulhu-kulhu Saja Maka berkata Rasulullah SAW Sebagai jawaban atas orang tersebut Dan demi zat Yang jiwaku berada di tangannya Inna hal takdirusul salquran Sungguh kulullah wahad sebanding dengan sepertiga al-Qur'an Perhatikan di sini. Walan nafsi dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ini makna yang benar. Kalau makna asy'ariyah dan jahmiyah mereka mengatakan apa? Dan demi jiwaku berada di kekuasaannya. Yad artinya kan, kekuasaan. Itu makna yang Dari kalangan jahmiah alul beda Dan negeri kita ini Pengertian dalam Makna tangan dengan Diubah menjadi apa Kekuasaan Ini menyebar di Kebanyakan pesantren Yang ada di negeri kita ini di antaranya di Persis Pernah kita jumpai Dalam majalah Al-Muslimun masalahnya mereka Persis Mengartikan walad nafsi berarti dengan arti dan demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya. Dengan demikian, ya kan? Pendidikan yang ada dipersis dalam masalah akidah adalah apa? Asari agedanya ahlul bidah. Dalam masalah smawa sifat. Ya ada Ismail Ja'far, An Malik anabdirrahman, anabihi anabisaidin Akbaran akhi kata ada tu penunokman an, ane nabi saw. Ya ini dalam surah sanat ada sisi tambahan sedikit. Hadis berakam sabah al falasami awak kam sahwa sabiin tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima had hamadu benu salih had dasanah wahab had dasanah amrun An Ibn abi bila ane Ibn ane bni abi hilal ane abah ar rizal Muhammad bin Abdurrahman hadassahu an ummi Amrata binti Abdurrahman, dan kanat fi hadri Aisyata. Zaidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an Aisyata. An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersaratan ala sariyatin, dan kanajeru al ashabi fi salatim, fiyakhtimu bikkulullah wa, wa had. Falamma raja, zikruh dalikal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fakala saluhu li ayyi sa'in fasaluhu wa qala la annaha hasibatu rahman wa ana uhibbu sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu anna allaha di sini sanad yang berapa tadi yang ke ke ya Sanad ini perhatikan dalam sebagian marotsik yang tersebar di kalangan kaum muslimin di antaranya adalah dari Ibnu Hazm taala karena beliau adalah memiliki pemahaman Jahmi dalam asma sifat sanad ini pernah saya baca dalam kitabnya Fisol di doefkan. Kalaulah benar, ya kan? Cuma ini saja bahwasanya qul huwa al rahman. Kalau sananya sahih. Karena beliau adalah seorang yang jumud dalam masalah zahiriyah, jumud dalam masalah apa? doigrit dalam lafaz pontoh la makna sehingga upaya untuk meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa kecuali yang tertera dengan lafaznya saja bahkan hadis ini juga termasuk hadis yang dikomentari tentang rawinya yaitu di sini Ibnu Abi Hilal Tapi dibantah oleh semua alul ilm Dalam masalah Mendoifkan hadis ini yang ada dalam Sahih Bukhari ini Baik <tuh> Kita lanjutkan tentang masalah amatan yang dikandung oleh hadis ini Hadis dari Aisyah Sallallahu Anha Bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengutus seorang ala syariah Syariah itu adalah apa? Hmm? Apa? Syariah itu Pasukan bilangannya tertentu kalau salah 40-an dan dulu membaca kepada para sahabatnya jadi pimpinan pasukan tadi membaca ketika mengimami sholat terhadap pasukannya senantiasa ditutup dengan apa kolol lawehat Maka tatkala mereka saria tadi kembali ke Madinah mereka menyebutkan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, "Kalian tanya kepada pimpinan yang membaca senantiasa menutup bacanya dengan kulul wahad." Ali Aisyah Kenapa dia berbuat seperti itu? Sekali mereka bertanya kepada pimpinannya pimpinan syariah tadi, maka berkata: Li'anas sifatul rahman karena kullulallah terdapat sifatul rahman. Wahana hebu dan aku mencintai membaca dengan ayat tersebut atau surat tersebut, maka berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam: Akbiruhu. Kalian kasih tahu. Kepada dia, bahasannya Allah mencintai dia. Perhatikan di sini, li Anas, Sipatu Rahman. Dan di sini ada yang telah kita ketahui dalam saya bukert, tapi sebukan tadi telah kita sebutkan bahasanya di antaranya saya mendoakan, tapi atau sebab telah mendoakan dengan cara yang tidak diterima oleh alul ilmu. Cara penjelasannya, Bismillahirrahmanirrahim wa salli Allahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du ini salah cita ini wa sahbihi disana ada ta' wa sahbihi benai fadal kita minal mu'allif kitab utawihid wa ma zikir afi minal ahadis atau bahawa ya, dakwah fiurnal hadis arada bil muallifu rahimallahu. Tambiah ala anna hada wa asalutin wa asasul milah. Jadi kita betawihid. Padahal kitab ini kitab yang di sini sebut dengan kita betawihid. Dan apa yang disebutkan di dalamnya dari beberapa hadis beliau. Imam Bukhari menginginkan dengan kitab ini upaya untuk memberikan tambi perhatian. Atas apa? Bahwasanya ini adalah aslul din tadi. Artinya apa? Tauhid adalah aslul aslul din. Tauhid adalah aslul din. Al dasar agama. Dasar agama. Pokok perkara din yang paling mendasar. Mengatakan asasul milah. Asas asal maknanya sama. Aslun wa asasun maknanya sama, ini apa? landasan. Wa wa'd'a ila tauhidillah qabla kulli Perhatikan. Yaitu berupa dakwah kepada mengisahkan Allah Subhanahu sebelum segala segala sesuatu. sebelum apa saja? terkait dengan masalah agama yang paling diawalkan adalah dakwah ilah tauhidillah. Perhatikan itu. Dari sini kita mengetahui bahwasanya manhaj yang dilalui oleh Al Imam Bukhari taala adalah manhajnya para nabi. Metode yang beliau lalui metode yang telah dilalui oleh para nabi sebagaimana yang sekarang ini kita jumpai ya kan di sah Islamiyah ya. da dakwa yang mereka inginkan adalah dakwah men apa menyusun pertama kali apa kekuasaan dari sana baru mengurus masalah apa tauhid yang mereka inginkan seperti dakwanya yaqulul muslimin wa lizaqala kitab tauhid sumadzkur hadis Maka oleh ini berkata Imam Bukhari kitab tauhid kemudian menyebutkan hadis-hadis yang tadi telah kita baca bersama Al-ummatul kafiratu yajibu an tubda'a bid'awati ila tauhidillah Perhatikan al-ummal kafirah Umat yang kafir wajib dimulai kepada mereka itu Didakwai kepada diajak kepada mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat mengisahkan Allah dalam hal ini adalah dalam tauhid yang dibagi oleh Alulul berapa? Ada tiga bagian. Tawhidullah rububiyah dan tawhid al-ululul dan asma'wa -as sifat Sebagian Alululul mengatakan yang kamu tahu apa? Hmm tauhidul ittiba' tauhidul mutabaah kenapa wajib dimulai diawali umat yang kafir di dakwahi dengan diajak kepada tauhidullah mengesakan Allah hatta taslama atau hatta تسلم ايwa hatta تسلم hatta tadkhulul haq supaya mereka masuk Islam dan supaya mereka masuk dalam kebenaran semua tu Allahul Faraidu, Faraidul Islam, wa ma'harrom Allahafhihi. Kemudian setelah itu diajari perkara-perkara yang Allah wajibkan. Faraidul Islam yang paling pertama apa? Salat lima waktu dan apa-apa yang Allah haramkan dalam Islam tersebut perhatikan di sini. Maknulah itu perhatikan dakwah yang harus dilalui oleh seorang da'i kalau memang mencontoh dakwahnya para nabi adalah ini pertama kali dakwah kepada tauhid, mengajak manusia kepada tauhid. kemudian diajari kepada dan kepada mereka baratul islam berupa salat dan apa yang Allah haramkan dalam perkara islam tersebut maafum Dan tidak dikecualikan perkara ini kecil ataupun perkara ini besar. Maka semuanya. Walidzalika bad'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bad'atir rusulu ummahahum bid'da'a ila tauhid. Ila tauhidillah. Walidzalika dikarenakan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semua utusan Allah memulai mendakwahi umat-umat mereka ad'a ila tauhidillah. Allah Taala walakat baasna fi kulli ummatin rasula. Anik ibu Allah was Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada masing-masing umat. Apa misinya? Anik ibu Allah was Supaya kalian mengesahkan Allah dan menjauhi taubut. Dan mana taubut? Setelah kita bicarakan panjang lebar ya, Kwa dalam beberapa majelis di tempat kita ini dan sebelumnya, pada awal dakwah Im, wajib datuha, wakulasa tuha, wasasuhah, ad tauhidillah, wa nahiyyu illa an billahi azza wajalla. Maka inilah awal dakwah mereka, damirhim balik kepada para. Nabi, dan inti dari dakwah mereka, kualasonya, intinya, dan asasnya adalah dakwah ila atau tauhidillah, mengesak kepada mengesahkan Allah subhanahuwataala dalam tiga bagian tauhid dan melarang dari syirik dengan Allah azza wajalla. Dan kalimat syirik ini. Bukan cuma sekadar syirik dalam masalah kuburan. Bahkan juga syirik dalam masalah apa? Kusur. Tahu kusur? Hah? Apa kusur? Hah? Bukan kusur, pakai sot. Apa? Syirik istana. Nah. Kadang di sana suka termasuk sumber kesyirikan banyak sekali. Wa ma'arsalna min kablikah min rasulin illa nuhi ilaihi. Annahu la ilaha ila ana fa'budun. Dan jika kami mengutus. Dari seorang engkau wahai Muhammad. Dari seorang rasul pun. Melainkan kami wahyukan kepadanya. Sesungguhnya. Tidak ada sesembahan yang berada disembah. Kecuali saya kata Allah. Fa'buduni maka isakanlah aku. Wanabiyun alaihi salatu wassalam awal usain bada bihi kaumahu dakwatuhu au dakwatuhu ila tauhidillah Tanabi kita rasulullah awal sesuatu yang paling pertama beliau memulai dengannya kepada kaumnya yakni dakwah beliau ajakan beliau kepada mengesakan Allah taala kala ya qawmi kulu la ilaha illallah tuflihu ya qawmi wa'i qawmku katakanlah kalimat la ilaha illallah nisaya kalian akan beruntung dan tentunya kalimat ini bukan sekedar cuma diucapkan dalam lisan tanpa diketahui maknanya bukan tetapi kalimat la ilaha illallah kalimat yang gamblang menurut orang Arab lah nafyalil jinsi. Jadi semua al-aliha semuanya adalah ditiadakan dari sisi haknya, dari sisi hak, haknya. Mana yang enggak berat diibadai? Kecuali allah ta'ala yang berat diibadai. Inilah yang mereka paham dengan kalimat itu sehingga mereka enggak mau mengucapkannya. Faham? Jadi semua al aliha wajib dibatalkan haknya. Kecuali Allah tahu. Maka itulah yang punya hak untuk diibadai. Dengan demikian mereka beruntung dengan ucapan kalimat ter tersebut. Sebagaimana kisahnya? Paman beliau s.a.w. siapa namanya? Abu Thalib, Karena dia tahu tentang makna kalimat ini. Tidak mau mengucapkan. Padahal di akhir hayatnya. Ya kan? Antara neraka dengan surga. Dia tidak mau mengucapkan. Kenapa? Karena konsekuensinya. Harus mencelah semua al-aliha dari selain Allah SWT. Dan harus meninggalkannya. Dan men berlepas diri dari semua orang yang terdekat dengan dia. Di kalangan musyrikin harus berlepas diri dari mereka. Ini konsekuensi atau muktada ayat tentang kalimat apa? La ilaha illallah. Maka itu perhatikan ya ikhwan? perkataan Sayyid bin Basrah rahimallahu taala dalam menjelaskan ada hadis, hadis tadi juga harus juga kita baga kita jelaskan maksud daripada beliau apa yang beliau inginkan. Wa makasafihim asrasinin yad'u hum kalimah. Dan beliau tinggal dalam kondisi berdakwah bersama kufar Quraisy selama 10 tahun mengajak mereka kepada kalimat ini <tuh> wa ila kikiyah tengok di sini kalimat ilatah kikiyah kalimnya saya belum bahas kalim yang sangat seli mengajak kepada kalimat ini dan mengajak kepada apa pentahkikan yang apa apa perwujudan harus diwujudkan tentang konsekuensinya wal amal biha dan mewujudkan tentang bentuk pengamalan dengan tuntutan kalimat la ilaha illallah ini la mujarradu qauliha atau la mujarradi qauliya bukan cuma sekedar pengucapan kalimat tersebut law kana qaulu ya kafi la badaru ilaha la yadurruhum Jikalau ada perkataan kalimat, la ilah ilah yang cukup, sungguh. Mereka akan bergegas mengucapkan kalimat ini dan tidak membahayakan mereka. Kalau seandainya cukup dengan mengucapkan kalimat, la ilah ilah dan itu cukup tanpa konsekuensi, tanpa perwujudan dalam pengamalan apa yang ditutupkan kalimat tersebut, Sungguh mereka akan bersegerama mengucapkannya, tapi apa ya, tuntutannya? Berlepas diri dari syirik dan ahlu syirik, Faris. Perhatikan. Ewah Faris. Perhatikan. Berlepas diri dari syirik dan ahlu syirik, bahkan mencela sesembahannya Musyrikin dan mencela tokoh-tokoh mereka. Dari sinilah mereka tidak terima. Kalau cuma ucapkannya, bagaimana? kuburiyun, jamaah tablik dan yang lainnya, mengucapkan tanpa, mewujudkan tentang, konsekuensinya, tuntutannya, maka, mereka juga mau. Tapi yang berat adalah apa? Resiko yang harus mereka dapatkan, yang dimusuhi oleh, kaumnya. Al-maksud, al-ma'na, makna waqul'ul ausan waqul'ul al alihal lati tu'badu min dunillah. Maksud dari kata-kata kalimat la ila Allah adalah khal'ul khal awthan. Tujuannya dalam maknanya. Wa khal'ul awthan wa khal' Melepaskan semua berhala yang dulu diibadai. Dan melepaskan semuanya alihah. Semua berhala yang diibadai dan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wal baratu minha. Dan berlepas diri dari ala alihah tadi. Waktu kau dufutlah dan meyakini tentang batalnya al-ali hamidunillah tidak berhak diibadai walimanu bilai wahda dan beriman dengan Allah tak petaksisuh bilib dan mengkhususkan Allah dengan beribadah kepada-Nya, maaf um ini. Dan inilah yang sekarang ini kita jumpai kaum muslimin mengusahakan kalimat ini perlu dibenahi, maaf um perlu di dibenahi. Maka ditunjukkan contoh-contohnya. Bukan cuma sekedar apa? Tauhid, taauhid, taauhid. Ternyata mereka tidak memakan makna kalimat La ilaha ilallah. Tidak tahu pembatalnya. Tidak tahu tuntutannya. Yang penting cuma mengucapkan. Tidak mau mengamalkan apa yang dituntut oleh kalimat ini. Bahkan membatalkan apa yang membatalkan kalimat ini. Ini yang sekarang ini mayoritas dari kaum muslimin. Yang mereka mengucapkan kalimat ini. Perlu dibenahi. Perlu didandani. Perlu dijelaskan tentang maksud daripada kalimat yang mereka. Jika mau mengucapkannya. Mereka akan beruntung. Yaitu kalimat. La ilaha illallah. Tengok. Asrasinin. Wa wa yakullahum kulu la ilaha illallah. Falam yu'min bi'illal qalil. Sepuluh tahun. Abdullah bin Bas 10 tahun beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka kaumnya di Mekah Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. "Falam yu'min", maka tidaklah beriman dengan kalimat ini kecuali sedikit orang. Berapa? Cepat berapa? 10 tahun. Berapa berapa? Siapa yang tahu? Siapa yang jawab? Berkali-kali kita sebutkan Dalam masjid kita dulu Masjid jawab sampai di tempat kita ini Berapa? Hmm? Dulu kita ketika kita membantah Dan lagi memabdad telah kita sebutkan dalam masjid tersebut Berapa? Hmm? Berapa? 10 tahun ini berapa orang dapatkan Nabi SAW? Kurang dari 100 orang Akol min mi'ah jadi sebagai sejarah yang diterus oleh Ibnu Hazm rahimahullah Taala dalam masalah dakwah yang beliau dakwakan selama itu kurang dari 100 orang. Demikian dulu pernah kita lewati dalam sejarah dalam sirah yang diterus oleh Ibnu Hazm rahimahullah Taala. Maka dikatakan di sini, "Falam yamin bi illa al-qolil". Maka kalau ya, berhentikan, Seandainya semua mengusahkan kalimat, La ilah illallah, Kita cukup, Maka, Akan melebihi jumlah, Yang didapat oleh siapa? Oleh, Jamatu, Tablet, Ya kan? Da'wah sehari, Dua hari sudah dapat berapa? Ratusan oh, orang, Sekarang di tembora berapa orang? Sembilan ribu, Hmm? 9, eh? 19, 16 ribu, 19, ya kurang 10, 16 ribu. 16 ya lebih banyak daripada sugian ini. Sesudah berapa berapa sekian ribu saja, mungkin lima kali sugian ini. Nah, Tapi apa berubah apa berubah ker kerbau. Baik. Kenapa kabar, Bu? Karena di antara mereka ketika kita saja bicara tentang tauhid, Subhanallah, Subhanahu wa Allah la ilallah gitu. Heeh. Jadi takjub, Bu. Eh. Wa qalu indzalika aza al-aliha ta ilahan wahidan inna hadzal sayun ujab. Tatkala dia diajak oleh Rasulullah sallallahu Supaya mereka mengucapkan kalimat Ilah Allah, mereka berkata Azzaalal Alayhata -al Ilhan Wahidin. Apakah orang ini memenjadikan semua sesembahan yang seketup banyak tertinggalkan dan cuma kita mengibadah satu sesembahan. tok? Sungguh ini sesuatu yang sangat mengherankan. Dengar Inna adalah Sayyidun. Dengar ini Quran yang menceritakan bukan. Jawab pos. Inna hadalah syairun ujaab. Sungguh ini adalah sesuatu yang mengherankan. Tatkala mereka disuruh meninggalkan semua al-aliha, jangan diibadai, bahkan dibatalkan, bahkan berlepas diri, bahkan dibenci. Dan orang-orang yang tidak mau berlepas diri dari ini dikafirkan. Dan cukup mengesahkan Allah. tak. Inilah yang menjadikan perkara yang mengherankan. Nah, maaf um. Nah itu. Nah sekarang al-aliha ini mereka enggak namai al-aliha tapi namai apa? Namai wasilah. Nah. Sekarang al-aliha mereka ibadah dari selain Allah bukan lagi disebut dengan al-aliha, bukan lagi sesembahan-sesembahan dari selain Allah. Tapi mereka sebut apa? Wasilah. Peran perantara. Dan perantara ini juga mereka selayangkan. Karena perantara maknanya adalah apa? Mereka ah. menggunakan diri kepada Allah dengan mentaati Allah. Tapi mereka menggunakan apa wasilah itu? Syekh. Syekh jadikan apa? Makna wasilah adalah apa? Syekh. Jadi ketika mereka mengomong ibadah Allah, memanggil dan melewatkan. Apa? Apa melewatkan apa? Dilewatkan kepada syekhnya baru sampai kepada Allah Subhanahu SWT. Apa pun itu? Ha. kalau lah mereka sebut bahwasanya itu adalah sesuatu yang kami dari selain Allah bersama Allah ha. maka tidak akan diterima. Kan diterima tapi mereka sebut apa? wasilah dan wasilah ini apakah diartikan sesuai dengan makna yang asli? tidak mereka artikan dan mereka selawengkan dengan makna yang batir yaitu apa? seikh, seikhnya itulah menjadi wasilah maka kalau orang sufi punya wasilah ketika mau mengibadu Allah dengan apa? Sehnya itu dijadikan apa? Perantara. Sehingga kita dapati di antara mereka, di mihrab sholat mereka, di masjid-masjid mereka itu ada gambarnya. Seh di situ digantung. Ditempelkan di situ. Marau. Nah itulah. Ya ilahina amanu Ittaqullaha wabtahu ilahil wasilah. Walaupun orang yang beriman. bertakwalah kepada Allah. Tinggalkanlah maksiat kepada Allah. Dan carilah wasilah. Ternyata apa? Sehnya itu yang di... Bentuk sebagai pembuktian ayat. Wabtagu ilahi al-wasilah. Alhamdulillah. Nah itu. Nah. Orang seperti ini mau diajak jajah anak-anakkan kalau orang-orang yang berpartai. Ya kan. Maka kita bilang apa? Kerbu. Nah itu kerbu. Para duat. Tapi mereka apa? Kalau enggak keledai ya ker, kerbu. Lafom perhatikan itu. Jika aja buat minhul ihi al awsana iyyaha, mereka terheran. Musyrikun kufar kurest terheran. Ya kan? Minhul ihi al awsana waftolihi al iyyaha, mereka terheran dari beliau saw. Bagaimana meninggalkan semua berhala dan bagaimana membatalkan semua berhala? Tidak berlaku lagi sebagai sesembahan. Innahum kanu idha kila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Tengok. Sungguh. Mereka kafir kuras. Dulu ketika dikatakan kepada mereka. Katakanlah la ilaha illallah yastakbirun. Mereka merasa apa? Nolak dengan kecongkaannya. Kecongkaan mereka. Wayakulun. Dan mereka berkata. Innala tariku aliyatina lisa iri majnun apakah kita harus sungguh meninggalkan berhala-berhala kami demi mengikuti penyair gila tengok penyair gi gila maka kalau itu sekarang ini kalau kita ingkari sirik demokrasi harus kendeng, apa siapanya? mesra waras bagaimana kita meninggalkan mungkin kita harus melakukannya katanya. nah itu Perhatikan. Jadi mereka ketika disuruh untuk mengucapkan kalimat Allah maknanya suruh meninggalkan seseman seseman mereka untuk mengikuti penyair gila. Siapa maksud penyair gila? Nabi saw. Hakeka yukhati bunahu. Hakeka beginilah, begitulah. Mereka yukhati bunahu. Mana apa? Berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. A a ahlina li sya'iri majnun. Apakah kita harus meninggalkan berhala-berhala kami, sesembahan sebuah kami demi mengikuti penyair gila? Tengok. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan apa? Penyair gila tatkala beliau meminta kepada mereka supaya melepaskan semua sesembahan mereka dari selain Allah subhanahu wa ta'ala dan cuma mengesakan Allah tok digila-gilakan. Digila bilakan digendeng-gendeng no, orang sogian bilang. Nah. Wa qad yaquluna fi haqqihi. Dan demikianlah mereka berkata dalam haknya beliau sallallahu alaihi kenapa al wa dholalihim? Karena kebodohan mereka dan kesesatan mereka, wastiqraris syirik fi qulubim dan karena apa? Nancepnya syirik dalam hati mereka. Ta warasuku kabiroon an kafirin. Mereka mewarisi syirik ini. Ya kan? Ha? Saling waris-mewaris itu apa? Dari? Pembesar. Apa? Kabaran-kabaran dari? Turun, temu, temurun. Nah kita tengok. Jadi mereka saling waris-mewariskan. Kesirikan tadi. Turun, temurun. Hmm. Maka kalau itu perhatikan ya, Wah. Memenai umat dari keserikan ini memang sangat berat. Mabum. Dan ini tugasnya para orang-orang yang khusus. Yaitu mereka-mereka yang benar-benar faham tentang tauhid Dan benar-benar memiliki hati yang besar untuk mendakwakan perkara ini tidak pengecut. Kalau pengecut, nah, ikut pada orang yang ada di sekitarnya. Dan ilmu yang ada pada dia tidak ber Manfaat bagi dirinya, apalagi bagi orang orang lain. Waliyadzallam mabasah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan rotalah anhu ilah Yaman. Kaulah anhu inna kata tak ahlul kitab. Dikarenakan ini, tatkala beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus muat rotalah anhu ke Yaman, berkata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kepada muat, inna kangkau wahai muat, sesungguhnya engkau wahai muat mu akan datang kepada suatu kaum ahlul kitab, fihim Yahud wa Nasorok. Fidhaqal wakit pada mereka. Al-Yaman, ada Yahud, ada Nasara. Di waktu itu. Wa kana inlahum ulumun. Wa inlahum kitabun. Di mana mereka pada saat itu adalah mereka memiliki ilmu. Mereka memiliki kitab. Nah, lmana mana lahum. Ma yang bagi. A'idda lahum ma bagi. Maksud daripada perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada muat tadi ayat engkau harus benar-benar memiliki persiapan apa yang sepatutnya yang baik bagi mereka bagaimana mereka harus diajak berbicara pertama kali engkau berbicara kepada mereka ma'yan bagi ayu khawtobu ayu khawtobu berarti kan engkau harus memiliki persiapan apa yang sepatutnya mereka itu diajak bicara. Bukan ayyu khatibu tapi ayyu khatofu fi'il mudhari' mabni majhul wa 'alimhu ay yakulalahum qul la ilaha illallah adna jarilah hm eh wa wa 'allamhu jangal dan nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari mu'adh supaya beliau berkata kepada mereka ahli kitab yahud dan nasara Katakanlah, laa ilaaha illallah. Katakan laa wae kalian Yahud wan Nasara, kalimat tauhid laa ilaaha illallah, allama hu ayad'u wa hum ila tauhidillah. Rasulullah mengajari beliau Mu'adz supaya menyeru mereka, mengajak mereka kepada mengesahkan Allah. Ya ta'u ila ayyihidillah, mengajak mereka supaya mereka mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kefadalahul amal sebagaimana apa? Jamaah Tabligh anda harus tahu tentang ushulus sita yang dimiliki Jamaah Tabligh. Coba tolong diberikan kitab namanya Pak Al-Qudbiah Ya Fitnah. Fa'rifuha. Fa Karyanya Bu Ibrahim. Al-Qudbiah Ya Fitnah. Di sana nanti akan kita ketahui bahwasanya Jamaah Tabligh punya ushulus sita Antum kira usul usita punyanya Saya menurut da'u saja Tablik pun juga punya usul usita Saya dimuat. Mukorona antara jamaah tablik dengan Ikhwan muslimin sururiin Disebutnya dalam kitab tersebut Al-Qudbiya yalfitna fa'rifuha Al-Qudbiya yalfitna fa'rifuha Demikian judul kitabnya Terus saya punya dan saya menjaminkan sebagian ikhwan Ternyata tidak balik lagi ke tempatnya hilang. Taib. <tuk> so, hi. Jadi kita mengetahui bahwasanya dakwah yang oleh para nabi, oleh para rasul, diantaranya dalam nabi kita Muhammad sallallahu adalah ini yang telah kita lewati tentang syarahnya. Afillafatul akhir fad'uhum ila ayyashadu allilaha illallah wa anni rasulullah. Dalam lafal yang lain bunyinya fad'uhum <tuk> maka serulah ajaklah mereka wahai mu'at <list> Yaitu Nasara di negeri Yaman kepada apa supaya mereka memberikan persaksian yaitu mengucapkan la ilaha illallah dan sungguhnya apa adalah Rasulullah dan usahat ini konsekuensinya adalah meninggalkan semua sesembahan yang tidak beraksesbat dari selain Allah dan mengesahkan Allah tak yang diibadai dan mengakui bahawanya Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang maknanya adalah wajib diikuti semua syariat yang datang dari beliau dan datang berupa apa? Salat lima, waktu dan menunaikan zakat yang diambil dari orang kaya di kalangan mereka dan disebarkan kepada orang-orang miskin yang ada di kalangan mereka. Dan inilah termasuk syariat mengikuti sunanya Rasulullah s.a.w. konsekuensi dari ucapan wa wa'anni rasu, rasulullah. Wa bi lafadz akhar fa liyakun awwala matatuhum illai ilaha illallah. Dan lafadz yang lain maka supaya yang pertama kali yang kau serukan kepada mereka adalah syahadatu persaksian supaya mereka mengucapkan la ilaha illallah. Wa bi lafadz akhar yang lain falyakun awwala matatuhum illai syahidatu ibadatulllah. Yakni kau berlaku sahih dan lafadz yang lain supaya pertama kali yang kau seru mereka kepadanya adalah mengibadahi Allah Subhanahu wa taala yakni sebelum segala sesuatu harus mereka itu memurnikan tauhid mengisahkan Allah dan meninggalkan semua lawan-lawan tauhid dan membenci syirik dan membenci ahli syirik. Wadhahir anna hadzal alfazh min tasarrufid-ruwat hasbamaana qaluuhu an as-haba' nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang zahir yang nampak dan ini dari perbedaan lafet-lafet yang terkait dalam masalah hadisnya Nabi mengutus muat ke Yaman ini kenapa berbeda-beda ini adalah dari tasurufnya ruwat dari apa? dari sisi para rawi di mana mereka kadang meriwayatkan dengan makna sesuai dengan apa yang mereka nukil dari para sahabatullah anhum dari Nabi sallallahu alaihi wa ala ali wasallam artinya sebagian para sahabat ada yang membawakan makna berbeda dengan makna yang membawakan lafaz berbeda dengan lafaz yang dibawakan oleh sahabat yang yang lain tapi maknanya sama walaupun lafaznya beda maknanya sama dari sini dibenarkan bahwasanya riwayat hadis bil makna dibolehkan selama tidak mencederai makna yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala ali wasallam kalau kita cukup sampai di sini dulu dan kita sambung pada waktu yang mendatang walhamdulillahi rabbil alamin